Zesorpresa atzogoizean gure imeilo postakutsan itzordu hau irakortzerakoan. Anetxe goien, Gernikako Lizeo Antzokian kontzertuan elduden larun batean aekaren alde. Aitortuko dautzuet, ez naizela fan handietarik, boneta eta bipera aldeguzietan aintzinean emaiten duenak bere euskal diatorria erakusteko, bof itxurabak badun eretzat. Iduretzen zait gainera, noluen lohoa kantari frantsesak bretoin kantuekin egin bezala, euskal kantu tradizionaletaz baliatzen dela anetxe goien ajakastaren ugaiteko. Horregatik, nolaz aekaren aldeko kontzertu batean parte hartzen ote du, Erantzuna, foru egiko bagnategian Euskara ikasten ari dela, eta Euskararen aldeko kontzertu hau ahondolatuna izuela foruko aekaren sustengatzeko. gatzeko. Ba, obe, da, Ez nahiz ogegatik fan bilakatuko, baina Euskara ikasteko uhatxa txalotuko dut bai. Eta horaino gehiago txalotuko dut, 2002an Parixen errukbie partida jaundi batean Marseilleza kantatu zuen bezala, elduden aldian, telesforo de demontzonen Euskaldunanaiz eta Euska didut maite, orgatik hartzelara, ere mannen naute, kantua goraki emaiten badu milak aienderen aintzinean.